Okej, hej och välkommen till avsnitt 47 av What Det här är Niko tillsammans med Danne. Jo, men visst. Och Fernan. Ja, visst. Det är allt bra med er då. Ja, uh, absolut. Det tror jag. Ja, men då så. Fernan, vad har du nördat? Åh, oh, jävla. Uh, ja, uh, inte. Den här veckan har varit väldigt, väldigt lite, alltså. Skulle mm. jag säga. Uh, däremot så kunde, så kunde jag ju inte motstå att uh, gå in och. Prova lite vov med tanke på vårt huvudämne idag eh, Och eh, Alltså Jag förstår ju varför det är så många som gillar det här spelet Det är så sjukt Alltså det är så. typ Jag har spelat i 40 minuter kanske Ja ah, okej okay, en timme Och Jag sitter fortfarande redan och bara så här. Jag tror att jag, kan, jag kanske ska börja om igen Jag kanske ska prova att spela Ett par månader i alla fall får vi se så att, eh, ja, ja, och det, det är väl egentligen det jag har gjort. Det har varit en massa annat jag ska göra den här veckan. Så att, nej, jag, en, en, drygt en timme vov har jag spelat. Och jag säger bara att det, det kan vara så att det blir lite mer utav det. Ja, men då så. Danner, har du gjort något roligt? I helgen så blev det lite Borderlands 2. Mm. Eh, annars så har jag eh, lyssnat, blir det på 54 avsnitt av eh, Hela upp från The Magic Tavern. Ohohoho. Jävlar. Så att jag är nästan i kapp nu. Det finns väl 66 avsnitt tror jag. Så att jag, jag, jag lyssnar ju på jobbet. Jag sitter ja. ju med, med, med den podcasten hela dagarna. Så, så det är ju åtta timmar per dag som jag sitter och lyssnar. Så. Det blir en del. Det jobbet är... sen när du kommer i kapp och du, du inte har någonting att lyssna på. Alltså. Ja men då, då har jag andra som jag vet att ja, jag ska ja. börja lyssna på. Mm. Så att det är lugnt, det är lugnt. Nej men det är, alltså det är bland det roligaste jag har lyssnat på någonsin faktiskt. Det är sjukt bra alltså Fruktansvärdare stöd i huvudet det ja, kommit i kapp där Så jag har ju det där att man får sitta och vänta en vecka för varje ja. avsnitt mm. Så det är lite, vissa avsnitt är ju så här hit and miss okay. Beroende på karaktärer och sånt mm. tycker jag i alla fall och, Men hittills, det nu, ja, var det, två veckor nu som jag har lyckats lyssna Så har det faktiskt varit bra men det är ju så här, är det ett tråkigt avsnitt och då vet man att åh, det tar en hel vecka innan man får ett nytt. Så man var varit mm. lite bortskämd eftersom det var varit så många avsnitt att man bara men det här var ingen roligt, jag hoppar vidare. Precis. Den lyxen är ju borta nu så, <laughs> men nej, inte så det var bra i alla fall. Ja. Uh, uh, uh, själv har jag inte heller spelat typ någonting, uh, jag vet inte, jag har varit inom världens svacka nu. Det kan ha varit sen efter uh, ja blev single och det att man inte har kommit tillbaka riktigt ordentligt. Och det var varit en massa annat runt om. Men nu har jag börjat få känslan av att vilja spela mer tv-spel igen. Och ja, eftersom jag inte har något speciellt ja, liv nu. Mm. <laughs> så har jag tänkt att börja streama lite mer. Så, men jag tänker inte köra på schema eller något, utan Det kommer bara ha lite kul. Och det var precis ja. det jag gjorde nyss. Och streamade hade väldigt roligt med det. Det var ungefär en, två timmar nästan Overwatch. Mm. Så det har jag testat nu. Mm. Eh, precis som du sa, Fennan. Det är väldigt lätt att komma in i så här... Mm. Jag som inte spelar PC kom jättelätt in i det här skjutsystemet. Det flöt på väldigt bra mus och tangentbord och allting. Och det gäller ju bara att man ska hitta sin karaktär. Ja, absolut. Så jag sätter ju lite och testade det runt. Hittade några favoriter. Vissa sa de ganska svårspelade. Som och vad heter de? Då? Gen Genji och Hans och de här lite mer ninja-karaktärerna. Mm, mm. Sen började jag spela ganska mycket Thorbjörn, äh, sätter ut Torrets och, grej, och det var ganska kul Men ja. sen sista där som jag trev fyra matcherna Då hittade jag min äh, favorit Och det är Roadhog äh, För det som inte riktigt vet vem det är Han kastar iväg som en äh, Krok Och hakar mm. tag i folk och drar dem närmare sig och skjuter med stor jävla, typ Kanon, stenhårda skott äh, han gillade jag oerhört mycket och tänkt tänkte om när jag väl spelar så kommer jag spela mer av honom då. Ja, ja, det är i ärlighetens namn, så jag har faktiskt aldrig provat honom ens. Mm, nej Jag såg IGN spela förut och ja. han såg ut att vara ganska skön karaktär. Och det gäller ju, bara man får tag i den där kroken, då kommer de ju, då blir de paralyserade i några sekunder. Och då kan man ju hinna fram och slå ett stenhårt skott i ansiktet på dem och så får man ja. headshot. Just. Det är lite jobbigt när man typ drar in, vad heter hon, Tracer eller vad hon heter. Som ja. mm. kan liksom dra mm. bak sig igen, för då är man ju kördare. Liksom, hans skott är ju stenhårda, men då splittras om de splittras liksom, om man börjar komma för långt bort. Mm. Mm. Det är alltså mer eller mindre som en, som en hagelbraka. Ja, ja, lite så. Och, alltså ett närkampsvapen. Ja, precis. Ja. Det är close eller medium, då är det funkar ganska bra. Men så fort det mm. är range, då har du inte en chans. Nej. Och när hon drar iväg där och skjuter sen stenhårda skott och är det bara för mig att börja kuta mm. Han har ju som tur en healing som man kan dricka Så det, den hjälper ju till lite också mm. eh, Roligt spel som sagt Men jag har lite, jag tycker Modelsen är jättetråkiga Just att, så nu när jag har spelat Jag har bara spelat två timmar Men det känns som att alla använder samma taktik hela tiden mm. Och det är liksom mm. För mycket feglir Jag vill mm. ha eh, liksom klassisk deathmatch och det får man inte riktigt. Jag hade hoppats att den moden fanns, men ja, den verkar inte finnas. Utan det är bara liksom capture eller typ ja, man ska leda ett fordon och grejer. Mm, mm, mm. Så det tycker jag är lite tråkigt, att det blir alldeles för mycket feglir här och var. Men när man väl har kommit till matcher där det är folk som faktiskt vågar gå runt och springa, då är det ju skitkul. Men så fort ja, det blir ja. ett dött lopp då är det ja, så jäkla tråkigt under de matcherna att man bara vill egentligen hoppa ur men man vet att ja man får ju hålla ut och sen får man ju fortsätta men hade det bara funnits deathmatch där man bara springer ut och dödar det hade gjort att ja, jag som vill ha det där bara kötta hade fått det och inte behövt hoppa igenom alla olika modes men det är lite så, jag har faktiskt äh, upplevt samma, äh, nu har inte jag spelat det sedan Betan i alla fall, men jag, nu när du berättar om det så har jag upplevt lite samma grej, just det här att det blir som ett dödläge. Mm, precis. Och då, och, och då är ingenting kul, riktigt, för att någon eller några på andra sidan har hittat ett underbart ställe där de kan skära av hela banan på mitten. Ja, och då precis. händer ingenting De dör på andra sidan, vi dör på andra sidan Men ingen tar sig åt något håll Och då blir, nej, det, liksom, då, då blir det bara Ja, då blir det liksom bara meningslöst och, då får, och, och just det där som du säger att Då är det ingen som använder En ny taktik, utan alla tänker bara oh, nej men vi springer bara rakt in Och, det, och då dör vi precis av vi dörrn typ ja, Eller, det, det är ingen som kan tänka ut så att, Ja, ah, men nu tar jag den här vägen istället Eller om vi hjälps åt och fixar det här och så här Men det beror ju väldigt, väldigt mycket på Vilka man spelar med är man flera mm. stycken i ett lag, då kan, då kan man ju kanske faktiskt använda taktiker och teknik på riktigt och lösa problemet därefter. Då. Men eh, ja, jag förstår vad du pratar om. Mm. Ja och visst, det kan ju vara så att man bara känner så nu, som sagt, jag bara spelat två timmar men det i mm, alla fall. Mm. Första, sen så hade hoppats att det fanns. Ja. Men precis, när man blir duktigare då kommer man ju lättare att ta sig runt banorna, för det finns ju vägar runt om och allting. Men ja, just nu i början är det vissa taktiker som funkar äckligt bra mm, och liksom mm. så gör att det blir skitråkigt att antar jag möta den taktiken för att den karaktären som jag är inte den där snabba som springer runt utan de försöker man få de andra spelarna men ni måste ju gå runt för ja. att jag försöker <laughs> hålla dem tillbaka liksom och men så blir man jällskjuten och då bara äh, men folk står ändå liksom i sina små snabba karaktärer och bara äh, men det är en sköld nej men vi står alla och pepprar ner den Nä, men hoppa upp bakom honom istället. Vi ja, ja, står alla på en, nej, men då får jag börja lunka liksom ta ett halvår för mig och bara komma runt den här jacken. och då vänder han sig om, dödar mig och sen vänder sig tillbaka till de där snabba ja. som inte fattar ja, någonting. Ja, exakt, exakt. Ja, nej men det, ja, det... men, det, men det, det finns ingen klassisk alltså, klassisk deathmatch. Nu. Nej jag satt det här i chatten Med några som brukar spela Och de mm. har inte hittat någon sån och jo, okay. Jag har inte kollat runt jättemycket Men jag har inte fått någon mo sån mode alls upp Nej. I Nej. För det, det som du säger Det vore cooking. ju lite spännande att se ändå. Alltså fortfarande lagbaserat Men bara Alltså inget objektiv alls utan bara köta mm, Det vore ju faktiskt ett ganska bra Alltså ett mode som man kan bryta av med För jag menar förstår de Det inte är det de vill ha Alltså, som huvudgrej. Men det hade ju inte mm. varit fel att slängt in det modet och fortfarande köra. Alltså, låta det finnas där åtminstone. Ja, precis. För det är ju väldigt avslappnat och det är inte svårt heller. Det är liksom bara att sätta upp en poäng. Ni ska upp till 100-200 si poäng och sen är ju bara ute i Ja ut och kötta. Jo, men precis. Man skulle Vi, så... kunna räkna kills eller någonting för hela laget. Eller mm. vad som helst för att se vilket lag som vinner på det viset. Eller någonting sånt. Ja, precis. Nej, så det är lite sånt att. Det är, och de modes som är, de är ju väldigt lika varandra. Mm, och det är, mm. att det är för mod. mode, så jag hoppas att det kommer mer i framtiden. Uh, utöver det så, jag vet inte vad jag fick för ryck, men jag ville ha någonting väldigt lätt att spela samtidigt som jag kollade lite serie. Så jag tog ner Tibia igen, är oh. jättegamla. Men jag kommer inte av första <laughs> intro, liksom typ... Ja, vad är det? Det är något så här introvärld man kommer till innan man kommer in i riktiga spelet. Som man säger här practice-ö. Ja, ja, För då ska man gå upp till level åtta och sen ska man gå och snacka med en mm. Och jag går fram till den där snubben och ska prata liksom. Men jag kan inte, jag får inte möjligheten att prata. Utan skriver jag någonting bara typ I want to leave? Nej, inget svar. Om ja, ja, men jag klickar på dem. Nej, då har jag möjligheten. Luck? Use eller attack ba, nej men, Och så bara, ja, klicka use You cannot use this object Ah ja, men jag vill ju prata med idioten Så jag har ingen aning av Så jag har spelat typ en timme, gjorde intro Så kom jag kommer inte därifrån så jag är jätte upp Men nu, vi så. kanske har någon lyssnare Som faktiskt vet Vad man kan göra eller om det är bara att börja om Som gäller Ja, ja, Jätte för jag har nej, jag fastnat totalt där. Och jag gick ut på YouTube-videor och allting och allting hoppar så sjukt snabbt och så bara. Men nu är de borta. Ja, men hur gjorde du då? Ingen förklaring <laughs> eller någonting. och gick ut på Wikipedia. Ja, men du ska prata med dem. Ja, men hur pratar jag? Det får man inte förklarat. Oh, så snälla, snälla någon hjälp Nick så han kan få fortsätta spela lite måste dit. Ja. Måste vi ha gameplay-videos på, på Youtube? Någon jo, det finns. Men det, det är, hitta någon som förklarar vad jag gör för fel, det har jag inte hittat någonting. Nej, det, måste vara någon, det måste ju vara någon glitch eller någonting i just ditt. Har du provat och kört en gubbe till eller någonting sånt? Nej, jag har kört liksom med browser och sen har jag tagit ner själva inställningsfilen. Ja, okay. Ingen av dem vill funka liksom. Nej. Jag vet inte vad problemet är. Jag kommer ihåg hur man gjorde förr i tiden när man snackade med NPCer och så här förut. Ja. Så jag har ingen aning, men skit. Skitspel. Så vi får se om jag tar upp det igen. Jag har ju tänkt nu börja spela mera på Twitch och sånt, så det blir väl mera ja, tänkt spela mer Doom och lite Anshade Multiplayer och sånt istället. Var lite roligare på det sättet istället för bara bara segspela, för det är inte så roligt på Twitch. Mm. Ja, ska vi hoppa in i nyheter kanske? Det gör vi. Cionic ja. ja. <friär> Studios har meddelat att Rocket League kommer att få stöd för crossplay mellan Xbox One och PC. Ja, idag. Eh, nej, i, i, i, i, ja, de har redan börjat med det, ska jag säga. Mm. De började den 24 maj Det är alltså det första Xbox-spelet Någonsin Med den här funktionen Spelaren kan välja om de vill söka Efter med- och motståndare På de båda nätverken I både öppna och privata matcher Det händer mm. grejer nu Det är jävla nice. coolt Men konstigt att, då att det aldrig, aldrig har varit Möjligt förut ja, men Det är Sony som är så här, Jag vill inte Nej. Sony har ju det med pc mm. Ja, det här men, det kom men, ju direkt alltså, i början för, för, för, jo, från konsol men... till konsol tänkte jag. Ja, men det här är första Xbox One-spelet så det är Xbox problem inte PlayStation. Men jo, det är men som det sagt det är ju jättekonstigt för jag menar ja, alltså ja. Ja, men det är väl att ja, jag vet inte varför men som sagt nu finns ja, PlayStation till PC, Xbox till PC. Nu är det bara PlayStation till Xbox och så vidare som behövs. Mm. Vi kan ju hoppas att det blir så som. Men det är ju de pratar jävligt... om förut. Det är ett jävligt smart spel att göra det på för att jag menar de som ska mm. köra det på PC kommer att köra ju absolut med handkontroll i alla fall. Ja. Mm. Alltså du kan inte spela det här spelet med tangentbord, för du, du kommer ju vara helt meningslös. <laughs> jo ja, men mm. vad fan? Jag skulle, jag skulle, ej, det, det, det kan inte vara möjligt. Nej. För det måste ju vara skitsvårt att köra det med. Så alltså, Jag menar bara det att just det, det är ett perfekt spel, just för att det är samma förutsättningar för alla egentligen. Jo, både på konsol och på PC Alltså För att antagligen så kör jag i alla fall De flesta med, kons med det, Handkontroll På både. Alltså även om man kör på PC Och då, då blir det ändå samma förutsättningar Så att det eh, är coolt Coolt mm. Microsoft har bekräftat vilka spel som kommer till Games with Gold under juni månad. till Xbox One kommer det vara Goat Simulator yay! och det kommer finnas under hela juni The Crew blir sedan tillgängligt den 16 juni till Xbox 360 är spelen Super Meat Boy från och med den 1 juni och XCOM Enemy Unknown från och med den 15 juni mycket bra spel allihopa Alltså, vänta, vänta, vänta. Vad är Goat Simulator? Jag som inte har en aning. Äh, det är, du spelar som en get och ska göra uppdrag. <laughs> det, är, ja, det är så trasigt så... och buggigt, men det är det som är tydliga charmen med spelet. <laughs> ja, det är precis, precis. Jag har inte riktigt förstått <laughs> okay. det. Jag har sett några gameplays, men jag har inte förstått charmen ja, alltså, mer. Men det, är så helt helt det är helt galet. Stort. Det mm -hmm. låter helt galet. Det är en svensk eh, spelutvecklare som har gjort Goat Simulator. Jaha, häftigt. Ja, <laughs> Nej, Super Meat Boy där och XCOM Enemy Unknown det kan jag starkt rekommendera mm. de är sjukt bra mm. och det de som gjorde Go Simulator är Coffee Stain Studios heter de så att så ni vet vi fortsätter väl antar jag Yes. Atari har tidigare släppt Atari Vault till Steam en samling med gamla retrospel från företaget nu verkar det som att något liknande är på väg till konsol det är någonting som kallas Atari Flashbacks som dykt upp till PS4 och Xbox One det handlar om två samlingar spel som ska kosta 20 dollar styck alltså ungefär 180-190 spänn och varje samling ska ha upp till 50 spel i sig det är alltså typ en ny Rare Replay Mm, typ men mm. med mm. mycket med äldre spel. spel. Mm. Oh ja. Uh, vad var det? Jag räknade på IGN och hela listan om man vill räkna vilka vad de innehåller de här olika. Mm. Samlade uh, första var 48 spel tror jag. Andra mm. år jag inte räkna typ mm. ja, men det var typ lika så alltså, därför skrev ungefär 50 spel. Men det var en hel del så. Och jag sådär, alltså mm. vi, vill vi verkligen ha alla de här gamla, riktigt gamla retrospelen? Det, det idag? finns otroligt många fanboys där ute som Ja, ja vill absolut, ha det, ja. absolut. Men jag, jag kan förstå det om man kör det på de konsolerna. Om ni för, förstår ni vad jag menar. Det, ja, jag förstår absolut vad du menar det... ju med att jag har replaya. Ja. ja, men jag, tänk, jag tänker så här, ändå är det verkligen lika roligt och lika coolt när man får det på nya konsolerna. Jag har ingen aning. absolut inte. Det är mycket bättre att spelare på originalet. Ja, Problemet ja. är att få tag på de här spelen för en, en, en, liksom en överenskomlig summa. Mm, det är typ omöjligt. Och ja. du måste först hitta spel och allting och allting ha en fungerande konsol. Det är skitbra att de gör sånt här så att vi mm, kan absolut. behålla alla spelarna så att inte mm, de försvinner av att eh, ja, alla... liksom. Eh, Spelen börjar gå sönder eller ruttnar, att chippen börjar sluta fungera i originalet mm. Mm -hmm. så att det alltid behålls sparat. Men ja, Atari, vem skulle vilja spela det på moderna konsoler? Det vet jag inte. Nej. De som är riktigt hardcore, de skaffar ju som sagt en ordentlig Atari och sitter och spelar dem, men mm. på något sätt är jag ändå glad att de gör den här samlingen så att det finns. Ja, ja så absolut. Att man har det Microsoft och Mojang har meddelat att de kommer släppa ett nytt speläge till Minecraft på konsol. Det handlar om Battle. Ett speläge där upp till åtta spelare kan slåss mot varandra på olika arenor med slumpmässiga kistor. Battle har stöd för upp till fyra spelare på delad skärm. Det här är en gratis uppdatering som kommer med tre banor till Xbox One, Xbox 360, PS4, PS3. PS Vita och Wii U nu i juni. Eh, det kommer fler banor senare som ska säljas i paket som kommer kosta 3 dollar styck. Men ingen av oss är väl Minecraft-spelare? Jag har aldrig spelat ett enda och det har aldrig lockat mig heller så nope. mm. Nej, det, det, det, det har väl mer lockat mig liksom med den där, just där kreativa sidan alltså byggläget så att säga. Mm. mm. För man, man får liksom använda sin fantasi lite grann. Mm. Mm. Men det är väl typ det enda som har lockat med, med Minecraft. Så vi går vidare helt enkelt. Ready at Dawn, utvecklarna bakom bland annat The Order 1886, ska avslöja sitt nya spel under den här veckan. Det här är det spel som de utvecklar för GameStops nya initiativ, där vi också hittar utvecklare som Insomniac Games, Tequila Works och Frozen Bite. Än så länge är det bara Insomniac-spel, som the Deep, vi känner till i det här initiativet. Och snart blir alltså Ready at Dawns eh, aktuellt. Eh, någon som... Eh, Nico, har du koll? Nah, har du hört de, någon rykten? Nej, nah, ingenting. Den här kom ut förra veckan, den här nyheten. Då, så det är, vi får se vad som händer nu den här veckan. Eh, de har inte sagt något när de kommer släppa under veckan eller någonting. Så. Eh, ja, Order 1886 var väl ett av de snyggaste spelen som kom tidigt till PS4. Tyvärr så var det väl inte så jättebra... Eh, ja funktionellt och lite tråkigt som jag hört inte inte spelat det själv men ska vi se det är intressant att se vad de hittar på efter mm. Uh, Capcom har meddelat att de kommer släppa Resident Evil 5 till PS4 och Xbox One den 28 juni. Den här versionen av Resident Evil 5 visas i 1080p och har en förbättrad skärmuppdatering. Den innehåller allt material som släpps samt speläget No Mercy som tidigare bara var tillgängligt i dataversionen. Här finns också ett spelläge som kallas The Mercenaries Unlimited vilket kombinerar lägena The Mercenaries och The Mercenaries Reunion. Eh, någonting ni kommer spela? spela? Jag spelar Resident Evil 5 förut. Det är ett väldigt roligt spel att spela co-op i. Mm. Men det är ett av de sämsta Resident Evil-spelen mm. om man är ute efter ett Resident Evil-spel. Men mm. ett klassiskt typ, shooter-spel, två liksom, split screen då var det väldigt roligt Men som sagt Det är bara Meningslöst skjutande Så gillar du det Då ska du absolut testa det mm, Precis mm. Meningslöst, meningslöst skjutande I 1080 Det kan väl, låter väl ändå rätt intressant Ja det var skitsnyggt När det kom liksom till PS3 Och så. det var ju att de snygga spelen Just mm, när det mm. släpptes Så jag tror absolut De har fixat till ordentligt Och det är ju väldigt eh, Det är ju Afrika så ljussättning och sånt Gör ju väldigt mycket mm, mm. Så ja precis. Jag tänkte mm. säga något dumt, men det ska vi inte göra Jo, gör det. Jag är du, du, du, jo. du är bra på att säga dumma tänkte. saker. Det kommer ju den där. Han är, man är Chris Redfield. Han är vit och springer ut i Afrika med vad som är svarta män och skjuter svarta män. Men det ska vi inte ta upp här. Det är dumt. Mm. Nej, äh, då så. Eh... Uh. I början på mars fick vi reda på att Microsoft tog beslutet att lägga ner arbetet med Fable Legends samt att stänga Lionhead Studios helt. Lionhead mm. arbetade på ett kortspel under, under tiden när de just blev stängda i Fable-universumet som sagt. Mm. som ja, De hade hållit på med det i ett och ett halvt år. Och det skulle heta Fable Fortune. Några av personerna som arbetade på Lionhead har nu startat ett nytt företag som heter Flaming Foul Studios. Och de har fått Microsofts godkännande att använda varumärket och fortsätta arbetet på spelet. De har däremot ingen utgivare för Fable Fortune och kommer därför använda sig av Kickstarter för att lansera en kampanj för spelet. Flaming Fall Studios söker nu 250 000 pund vilket är strax över 3 miljoner i svenska kronor för att göra färdigt det här spelet till PC om de samlar in mer pengar kommer det även att kunna komma ut till andra format som konsoler hmm. Ja. Och... det är alltså en ny <kling> eh, vad heter det A Heart zone. Jag tänkte precis säga att man vill, det att man ska inte väl såna. kanske inte jämföra allting med Blizzards grejer, men väldigt, väldigt väldigt mycket kortspel känns det som att det är på gång att hända, eller är det bara är det bara jag som jag tycker det? Inte. det kommer ju lite hela tiden, men det dör ju snabbt ut och ja, när vi har liksom Magic the Gathering mm. och Hearthstone det är ju liksom de två bjässarna och känner att Fable, är det någonting man velat ha haft ett kortspel på? Jag har då aldrig tänkt på det som ett kortspel. Nej, men jag har varit lite nyfiken på vad alltså vad intresserad kommer jag nog vara när... <coughs> om det kommer och när det kommer. För att vad, vad ska man använda i Fable-universumet för att få det till? Alltså... Vad, jag tror det finns en trailer om du kollar upp Fable Fortune. Okay, något, okay. Här, eller, ja, något mindre där de visar om vad, hur de har tänkt om spelet och sånt, mm, mm. Eh, På deras kickstarter Så okay, gå in där ja. och kolla så borde du hitta någonting som huh. Ja för det, låter det låter intressant samtidigt som jag, min tanke var också så här eh, Mer kort. Men eh, mm. det, det är mest spännande att se bara vad man har vad man har tänkt använda sig av mm. Mm. Precis Sony har bekräftat vilka spel som kommer vara en del av PS Plus nu under juni. Det här är alltså spel som blir tillgängliga för alla, alla som prenumererar på PS Plus och spelen kommer till tjänsten från och med den 7 juni. Till PS4 är det NBA 2K16. Hur glad är du över, Nico? Eh, faktiskt väldigt. Jag har alltid gillat basket och eh, jag har hört väldigt gott om det här, just det här spelet. Så jag, det är definitivt det spelet den här månaden jag tror. nu. Mm. då eh, Och sen även eh, Succespelet Gone Home Som är gjort av The Fulbright Company eh, Ett stämningsfullt spel Fast stämningsfullt åt det mer ångestfyllda hållet eh, Till PS3 handlar det om Echo Chrome Och Siren Blood Curse Vilket är ett ganska bra spel faktiskt Creepy, så inåt helvetet. Och till PS Vita är det God of War, Chains of Olympus och Little Divin's. En väldigt bra månad för PlayStation Plus. Mm, verkligen. liksom guld. För det har varit. Det har ju var, jag har ju sagt det att jag inte alls har tyckt om de spel de har släppts på sista mm. tiden. Men jag tror, men det jag tror det de har tagit bra åt sig månad. av kritiken de har fått också, tror jag. Man kan ju hoppas att det, vi får lite mer framåt nu, men. Mm. Nej, det här var väldigt bra månad. Så här är det bara tanka ner. Precis. Vi avslutar nyhetsblocket med att säga att Microsoft sänker det officiella riktpriset på Xbox One. Det nya priset på konsolen är nu 299 euro. Något som naturligtvis gör att butiker här i Sverige kan erbjuda olika former av paket med konsolen till lägre priser. Någonting som CD-on redan har gjort väldigt länge. De har verkligen tryckt ner priset på Xbox One under en ganska lång tid. Så jag köpte i mitt Xbox One plus en extra handkontroll plus ett bundle mm. för 3000 spänn. Mm. Så att ja. Nu, nu får övriga butiker och sådär hänga med. Jag tävlar lite igen. Jag hoppas det blir billigt till nästa. Ja. Mot vinter där, mm. mellandagseria, för då har jag tänkt att skaffa ett Xbox One oh. just för eh, Dragon Scale. Vad heter det? Dragon Bound heter det. Dragon Bound, heter ja. det Scalebound alltså. <laughs> det? Ja, just det. Precis, alla var så här, åh, åh, åh. Ja, men du tog det fram till rätt till slut, jo, till slut i alla fall. Kom jag, jag kom det mm. själv. Ah, jo, men Scalebound är ju det Xbox-spel som jag absolut... Eh, är ute efter och mm. så då blir det ju en, men då blir det ju som sagt nu blir det billigare och sen kommer Mellandagsrea eftersom det kommer ut för nästa tidigt nästa år mm. så då har jag chansen där att köpa ett riktigt billigt förhoppningsvis Visst mm. ja, det var så det var, jag måste skaffa en Xbox One för att få spela det spelet, ja Just Precis. Det. Ja, då får vi väl vi får väl <coughs> ut och leta på efter jul där någon gång då, du och jag, jag så vi kan det. hitta ett varsitt Eh, och på tal om, om riktpriser för Xbox One så måste jag faktiskt bara ta upp det här. Eh, Xbox eh, planerar ju att släppa en superkraftfull eh, version av Xbox som kommer heta Xbox Scorpio. Eh, och det kommer kosta upp emot 9000 spänn. Vad? Och är det så jävla mycket ja. det riktas om? Skämtar de eller? Nej. Och jävlar, okej. Okay. Vem Har... köper en konsol för 9000 spänn? Speciellt om det finns en som kommer att kunna spela samma spel för 299? Mm. Oh. Vi får se vad som eller? händer nu i under What? E3. För sån har ju också ryktats om att de ska också, ja, ha en liknande liksom extremt stark. Mm. Oh, ja. Men vad då? Alltså, jag fattar inte det här. Ja. Alltså, om De nu, de har precis, eller ja, typ i alla fall, precis släppt ut sina nya maskiner. Ska de. Redan nu bara så här. Nej, men eh, vi kör över dem för att det här är fan så mycket bättre. Ja Det är det de pratar lite om att eh, det, det ska ju funka likadant. Det ska ju inte mm. bli några extra förutom typ grafik och sånt och att ja, laddningstiden ja. och sånt blir lättare. Mycket är också att de, ska, de är mer anpassade för VR okay. mm. eh, och Precis. att det ska funka mycket bättre. Mm. Mm. Men jag hade inget, alltså jag tänkte ja, men de sänker de gamla konsolerna och tar priset. Som de ja, gjorde i början där, 4-5 tusen. Mm, mm. 9 tusen, det mm, är ja, oerhört kraftigt. <laughs> jag Då känner bara, man ju meningslöst. bättre PC, liksom. Mm. Jag känner bara, gud vad meningslöst. För jag menar, även, precis som ni säger, även om det kommer vara mer anpassat för VR och sådana grejer. Det är, ju, det är ju ingenting som gemene man kommer att... Alltså, nej, alltså det, det, det, är, det är liksom riktiga fanboys som Ja men precis, absolut Jag menar, de, kom, de kommer ju få sälja Några sådana maskiner också, självfallet Men det, det är ju inte tänkt att de ska tjäna Eller de kan ju aldrig ha tänkt att de ska tjäna Storkovan på att försöka kränga ut det här Nu Ja, nej, alltså, De kommer inte sälja alltså, Den här konsolen Som, som de planerar att släppa I lika stor kvantitet som nej, exakt, Original exakt. Xboxet Utan det här, mm. det, den här kommer ju vara liksom mer inriktad till just hardcore scenen ja. så att säga ja ja precis precis. Ja, ja, ja, men... det, den, den kommer ha en beräkningskapacitet på 6 teraflops vilket är 360% mer än vad Playstation 4 klarar av just nu Åh <laughs> oh, jävlar okay. så att oh, Sony har någonting att bita i nu om, om Xbox lyckas med det också det tror jag säkert att de kommer. ja Jo, jo absolut. Men vi, vi har ju inte sett det än ändå. Jo. Men samtidigt är så här, eh, blir ju lite så här vad ja, fan no fans, köper folk så telefoner och mm. PC-datorer för 10 000 spän. Varför absolut. då inte lägga, lägga 10 000 spänn på en konsol som har lika bra prestanda som en PC? Absolut, absolut, den är jag helt pris. med på Absolut, däremot så, Min tanke var mer så här att Nu har de väl äntligen lyckats Fått ut Xbox One I ganska mm. många mm. hem De mm. som redan har en One kommer ju inte Att köpa en ny Speciellt inte för 9000 spänn Ja, nej, precis nej, Det, det nej. var mera den jag menar, Och då kommer de, mm. inte, de kommer inte få ut den här nya På samma sätt för att de borde ha mättat det redan med Xbox One. Det var mer så min, jo, var så nej, min tanke var. Att komma mm. med den redan nu. Mm. Mm -mm. Det ska bli intressant. Jag hoppas mm. de tar upp det. Både Sony och Microsoft nu under E3. Att med sina nya konsoler. Och verkligen går ut med vad som är skillnaden. Så vi vet. Ja, absolut. Jag vet inte. Är det här är som nu rykten har redan kommit på Xbox. Är det någonting Xbox vill att komma ut med tidigare för att försöka vinna över mm. eftersom Playstation är det som säljer bäst just nu ja. eller är det liksom satta dem på att det ska vara som de sa där, just att det som du tog upp att det är bättre än Playstation de tog inte upp Xbox One utan det här är bättre än Playstation 4 mm. är det lite så här käfta emot där för att försöka visa att ja, men vi är bättre sen vet vi att det kommer något bättre till Playstation men Playstation kanske inte gör exakt liksom, lika högt det skulle vara ja, se. och se vad som händer just Absolut. hur kampen blir mellan ja, konsolerna och det här. och då, båda har ju gått ut och sagt att de vill gå mer åt det där som du tog upp PC-hållet, att man ja. byter ut och att kanske man i framtiden byter ut innehållet i Playstation och sånt där, vi får ju se vad som händer att med allt det här bytandet, det blir ju inte någonting för mig utan då köper jag ju hellre ett ja, nytt Xbox, eller ett Xbox One istället och kanske, det är inte ändå NX beroende på vad det är, mm. för typ samma pris som en. Ny Xbox mm. One, liksom nyaste. Så ja, det ska bli intressant att se. Mm. är Var det nyheterna? Det var nyheterna. Hoppar vi in i månadens hetaste. Har ni något hett som kommer ut i juni som ni är sugna på? Alltså, det, det kommer ju en hel del filmer också nu. Mm framöver så att, ja Törtlar men, ja, jo, först och främst ja. lugn och fin fan fan jo, men, men Turtles är liksom det första jag har ju fortfarande jag har ju fortfarande inte sett warcraft filmen som, som ni kommer prata om sen så att jag har ju den att se också Får se när man hinner med det Så att Jag har liksom inte koncentrerat mig riktigt på, Ja det skulle vara Independence Day då mm. Men ja Annars jag, har jag Nej Alltså jag kollade också igenom Och det som jag hittade är just de två Teenage Mutant Ninja mm. Turtles Out of Shadows 3 mm. juni mm. Och sen Independence Day återkomsten 29 juni så de kommer ju i början och slutet sen är det inte så mycket däremellan som jag är jätteintresserad Jag har ju inte heller sett Warcraft-filmen utan det är ju bara fanar som har sett den så blir det att gå på bio och då blir det först Turtles så kanske det blir den senare eller om man väntar och ser den på film. Jag har aldrig brytt mig om spelen heller och sånt så jag är inte lika hypad som många andra på den filmen men så i alla fall ser jag riktigt fram emot Sen finns ju faktiskt en det kommer jag faktiskt på nu när jag kollade lite grann i listerna Central Intelligence Är en actionkomedi Med Dwayne The Rock Johnson Och Aaron Paul Och Kevin Hart mm, Den trailen så väldigt rolig ut genom... Ja precis, ja, Trailen ser fantastiskt rolig ut Så att, ja, kanske Kanske, kanske Jag hörde en väldigt schysst intervju också Där Kevin Hart, han brukar oftast vara den där Hysteriska och extremt roliga han mm. alltså sa det själv att han har tagit en lite mer laid back-roll här. För det är mm. Dwayne The Rock Johnson som är det stora liksom humoristiska i den här filmen. Så det kan vara lite kul att se dem ha ja. lite bytta roller där. att Här är det verkligen Dwayne som ska få fram alla skratt och inte Kevin Hart. Så det kan bli mm. lite kul. Mm. Precis. Spel då? Har vi något kul? Jag kan säga att jag har bara två där också så ska jag ju dra igenom <laughs> dem. Eh, 9 juni Mirror's Edge Catalyst mm, Och det tradern ser också förbannat snygg ut mm. eh, Testade ju det på GameX Comic Con Funkade bra Jag tycker färgsättningen var lite tråkig Men som sagt, det var väldigt tidigt Och jag har inte sett så mycket om spelet hur det är Efter det, för det var ju bara vitt är Det som jag spelade typ eh, Men nej, för, kontrollen och allt Funkade bra, det var ju att jag var väldigt ovan För jag satt och spelade ett annat First-person liksom spel Och så kommer man till ännu ett Och så var det helt andra kontroller Så jag fick ju, det tog ju lite stund för mig Att komma in i det Men nej, det var kul att jag testade så ska bli, Jag har spelat aldrig första spelet Så jag ser väldigt fram emot att få testa det här då. Mm uh, Och andra spelet är Cormageddon Max Damage jag <laughs> Fan vad kul det ska bli uh, Hysteriskt, jag uh, vill se lite mer om det spelet Men det uh, kan nog rikt mm. bli riktigt schysst Mm har ni något mer? Uh, nej. Nej. Ska jag väl inte vilja säga va? Skaka nej. på huvudet fungerar inte nej. i en podcast kände jag. jag nej nej jag har det. inte <laughs> Bra för Men då mig. Så. Hoppar vi in i huvudämnet då? Warcraft. Mm. Hur är, uh, kända är ni med liksom spelserien överhuvudtaget? Han har spelat mycket Warcraft genom tiderna. Mm. Ja, det har väl blivit en del skulle jag säga ändå. Mm. Det är väl mest så... mest Warcraft 3 för min del. Vi har inte varit mm. så där jävla mycket tidigare än det egentligen. Men äh, har provat på det någon gång vet jag i alla fall. Mm. Jag mm. spelade redan från eh, tvåan. Ah, okej. Okay. Okay. Och sen Humans. Mm. Mm. Så att... Eh, sen jag är lite äldre än dig också så att... Sant, sant. <laughs> men första spelet som just Orcs and Humans släpptes ju 1994. Så, mm. mm. så jävla gammalt är det ändå inte. Men ja, visst. Jag är gammal för det. <laughs> <laughs> men, men visst, det var ju liksom Frozen Throne. Just trean som, som liksom blev något sorts avstamp. För mitt Warcraft älskande. Mm, mm. Så att sen så blev det ju det naturligaste eget World of Warcraft liksom. Ja, absolut. Mm. Därifrån. Men sen har jag som jag har ju alltid varit en RTS-spelare. Så att jag, har ju, jag gillar ju verkligen den, det stuket. I och med att jag är väldigt mycket inne på just Starcraft och... och, och Red Alert och sådär också, så att... Mm. Men att... Men att det var fantasy och grejer var liksom också lockande. Jag är en nörd på så många fronter, så... <laughs> ja, jag kunna... Någonting jag alltid har gillat ändå med det och som jag kan komma ihåg är just, alltså som du säger, fantasy fantasy-biten och just... Alltså deras... Eh... Vad fan kallar man det för då? Alltså hur det ser ut? Själva hur de har ritat allt Eller hur, alltså ja, Det är väldigt cartoonigt ja, Jämfört med många andra Ja, exakt Och mm. det är fan det är det jag gillar som absolut mest Alltså det, Jag gillar hur man har framställt allting Och jag, jag, mm. jag tycker att det är, det är någonting som tilltalar mig Väldigt mycket med det Mm, mm. Alltså, jag har ju aldrig varit speciell, jag har först och främst aldrig varit PC-spelare. Så jag kom ju också in, precis som Dave Fannan, in i Warcraft 3 mm. när några polare visade det. Och det var väl där expansionen, där Frozen Throne där jag också kom in, eller det heter. Eh, Sen var det liksom, det som lockade, ja men det är samma sak där, fantasy. Mm. Och att det, man fick, det var inte bara som i Starcraft var det man hade spelat tidigare, det var tre lag. Här var det ändå flera lag, fyra, fem lag var det nu är. Och att man mm. hade liksom undead, och man hade olika hjältar och allting och mm. det var väldigt häftigt att ha liksom inte bara små trupper utan man hade en lite större, häftigare person man kontrollerade eh, som sen gick över till när de gjorde dota och grejer men det fastnade jag aldrig för. Men eh, som sagt, jag har inte spelat jättemycket, jag, RTS och sånt är inte min grej heller riktigt. Utan det som jag fastnade för så tok mycket för där, det var ju tower defense. Mm. Det var ju där jag lärde mig att älska tower defense spel. Mm. Mm. Ja, och det spelade vi skitmycket på LAN. Eh, olika de här Pokémon och alla olika man hade när man döper tornen till olika och så satte man upp. Eh, och det är fortfarande, jag har Frozen Throne på datorn nu och då hoppar jag in ibland och spelar ett Tower Defense. Inte lika roligt när man är själv, man ska ju vara flera, men <laughs> Nej, är det är fortfarande roligt att bara sätta sig ner, latcha lite och, ja, och spela Tower Defense. Jag spelar typ inga RTS eller någonting och det är ju mycket därför jag aldrig har kommit in i Warcraft och World of Warcraft har jag aldrig tyckt varit, har varit roligt jag har testat liksom man fick ju förut jättemycket i Diablo och allting mm. testa en månad och spela, jag har typ aldrig överlevt en vecka med Warcraft, World of Warcraft jag har aldrig fastnat, men det, är, jag har aldrig fastnat för MMO-spel överhuvudtaget heller riktigt så, nej, så jag har ju inte så mycket att säga om det här ämnet för jag har aldrig fastnat för någonting och Filmen har jag tyvärr inte sett heller och men jag är inte jättesungad på den heller eftersom jag inte har den grunden. Men jävlar det blir negativ mer negativ än... du kunde låta då. Ja, Nej. Hallå, det... För det kanske ah. är en bra serien Det Du vet att han var det tidigare vi och började Babla, av Warcraft Ja ah, Jo jag vet det. Det är väl självfallet. Jag, förstår det. Alltså, och jag som faktiskt har sett filmen av oss ska ju ändå säga att det ger ju en hel del att faktiskt vara lite bevandrad i, åtminstone enligt mig, World of Warcraft. För att det är ju i den världen mm. allting baserar sig i. Det, det, det är ju i stort sett det spelet på film. som är filmen. World of Warcraft menar du? Ja. Och jag... Fast nej oh, ja. eh, Alltså filmen baserar ju på and Humans. Jo, absolut absolut. Så det, det är liksom det, det, det, Den här storyn eh, Är ju Många, många, många, många, många många År före World of Warcraft Absolut, alltså. absolut, storyn ja Mm men... Men det är väl precis som du säger, det är lite som jag också förstått Att storyn är ju också humans absolut, första Warcraft-spelet Men, Men världen ut... är ja. World of Warcraft Världen är ja, ja. Jo, jo, absolut stories, World of Warcraft Rakt ja. av skulle jag säga Och, det, och du känner, har du spelat det Så känner du igen dig Det är det som jag tycker är riktigt coolt med den här filmen Faktiskt Jag, jag har aldrig varit riktigt bevandrad i storybitarna Så i spelen så att det, där står det en absolut... Då har du nog absolut rätt att den är mycket, mycket äldre än själva spelet i sig. Men oh ja. just alltså städerna de är i, alltså miljöerna du ser, allt det här. Alltså det är ju direkt taget ur spelet och jag tycker det är askult. Mm. Men innan vi hoppar in på filmen, som sagt. Warcraft, ja, RTS och sånt det har ju varit bra, men... Mm. Skärmen med World of Warcraft, vad är det som är skärmen där? Som, eftersom alla älskar det här spelet tydligen. Och vad är det som gör det så oerhört bra då? Färna. Oj, alltså, ja. Jag har suttit och tänkt på just det ända sedan jag var och tittat på filmen faktiskt. För att efter jag kollade på filmen, alltså allt jag ville göra var ju egentligen bara åka hem och så det Bara ladda ner spelet. Och det var ju för sig det jag gjorde. <kör> ja, det är ju det. Men jag kan inte riktigt, jag kan fan inte komma på det mer än att i i mitt fall så är det just miljöerna, hur det är, alltså hur de framställer saker och ting och hur de hela tiden, hela tiden så säger spelet så här, du är fan lite grym, du är lite cool, fortsätt så blir du lite coolare då jag vet inte hur man ska förklara det. Men jag, de gör det jävligt snyggt. De får dig att liksom känna dig som att du, du faktiskt gör någonting. Mm. Och lyckas med, med någonting. När du spelar. Och kommer vidare liksom. Och du, liksom du gör quests. Du gör allt det här. Du tar dig runt i världen. Och hela tiden så får du någonting för dig. Som gör att. Fan jävlar det här är ju ascoolt. Jag måste ja, göra det här med. Då får jag ju det här. Det är ju skitbalt. Så att det, det Ja, och sen i mitt fall så är det just hur det ser ut. Jag, jag älskar världen i sig. Alltså hur de, den här just som du säger, Nico, det här kartoniga, alltså ja, bara hur, hur det ser ut. Hur det är ritat, om man säger så. Mm. Men hur är liksom, ja, det heter med mod, folk ska stanna där så länge. Hur är liksom story och sånt eller är det bara att man måste vara flera för att tycka om det, eller hur? Nej, men alltså, du, du, kan, du kan spela via Storin väldigt enkelt. Men du, du kan också välja liksom att... Alltså, det, det finns så många inriktningar hur du kan spela World of Warcraft. Mm. Alltså, du kan gå in på en server där du måste gå in i en roll. Där, där liksom där du får inte spela... alltså du måste... mm. Tänk dig Dungeons and Dragons. <laughs> och, och, och din karaktär du måste ha en backstory, du måste agera på ett visst sätt i vissa situationer eh, och så vidare och så vidare. För det, det finns det med sådana servrar på mm, World of Warcraft. Mm. Var det som, du, du, du måste, alltså när du pratar med folk så måste du prata med dem på ett speciellt sätt. Alltså det, ja, det är så mycket eh, verkligen. Ja, så, så, sen kan du bara gå in och liksom du, du kan gå in och bara köra arenor. Mm. om du vill och levla på det viset. Och sen och liksom skita i och questa, utan bara liksom ha en ren gubbe. Precis. Sen kan du vara en PvP-gubbe, du kan vara en PvE-gubbe. Du kan bara vara en quest-gubbe eller, eller en, eller en raid-gubbe för den delen. Så att, alltså, det, det finns så många olika sidor på hur du kan spela. Det, jag tror det är, där, det, det är det som har fångat många. Mm. Att det är, så, det, det, det är så jävla brett. Det går att göra yes. på så många olika sätt verkligen. De fångar in alla på något vis. Exakt. Och det är ju verkligen så här att det behöver inte vara ett MMO för din del heller. Mm. Om, man, om man ska tänka det så. Det, du kan ju köra i din helt egna linje. Alltså bara, ja, bara köra quest. Liksom. Ja, precis. Bara ja, köra quest. Enda gången du ser någon annan det är när du är i huvudstäderna typ. Men du, ah, behöver, inte, du behöver inte prata med någon ingenting, utan du kan bara fortsätta på din, ditt spår. Du behöver inte vara med i några gilder eller någonting sånt här, om du inte vill. Det, det, det, är det, det är det som gör det så fantastiskt och det är där de har slagit huvudet på spiken verkligen, att det, det, är, så, det är så brett. Det, det, det, de fångar upp allihopa, verkligen. Mm. Men nu är exact. questen då? Är det någonting värt att ha? Eller är det liksom bara ja, repetativt göra samma saker om och om igen eller finns det, ja, det något? Visst, det är väldigt mycket att göra om och om igen uh. så är det ju Absolut. men eh, alltså ja, varje quest är ju har ju en belöning mm. Mm. om det så är ett vapen om det så är pengar, om det så är eh, utrustning om det så är, liksom en skill point, har ju vissa quests till och med. Mm, om man, mm. liksom, Så att det, det är alltid en belöning bakom varje quest. Precis. Och sen, hur litet den är. Och sen kan du ju verkligen också eh, jag har aldrig varit den som, som har gjort på det viset att jag har suttit och lusläst alla quests, gjort allt sånt här. För att jag har alltid bara varit rädd för att det kommer det kommer att bli repetitivt och jag kommer ledsna efter en stund. Så jag, jag, skiter, bara i, jag skiter bara i det och när jag blir lite högre level då kan jag börja såhär, faktiskt intressera mig för questen. Men i, i den första mm. 20-30 eller framåt, då jag då brukar jag bara springa i stort sett. Men mm. det går ju verkligen att nörda ner i, i just de questen som finns också. Sen mm. vissa utav dem visste det är bara bla, blaha för att få XP typ. Men vissa andra kan man ju verkligen faktiskt få en liten story- Berättad för sig liksom att Genom att göra ja, De fyra, fem questen som hör ihop Om man säger mm, det, är, det är många så här kedjequests Ja, exakt exakt Och då får, man ju liten, då får man ju liksom en liten Liten historia berättad för sig ja. där Och så kanske man kommer till nästa lilla by Och där hittar man en ny kedja med grejer Det kanske är samma typer av quest Typ gå och döda de tio mm. såna här Men det är en liten mm. annan historia istället Och så att vill man så kan man verkligen läsa exakt allting och då kanske då får man man gör samma saker men man får en annan historia berättad för sig. Alltså problemet mm. jag har haft eller har med MMOS det är just att jag är en story-spelare. Mm. Mm. och jag tycker berättelserna berättas så sjukt dåligt i MMOS mm. och det jag lilla jag har testat av World of Warcraft är precis likadant mm. att det är så helt värdelöst berättat storyn att det kommer någon karaktär och det är bara text i text. Han är hur ointressant som helst. Och det ska få mig på något sätt att förstå historien och få mig intresserad. Vill jag fortsätta veta mer om världen? Det lockade aldrig in mig. Jag vet att vissa har gjort det eftersom det blir så stort. Mm, mm, Men mm. mig lockade det inte in alls för jag för mig är story jätteviktigt. Mm. Och MMOs har inget MMO har lyckats att få det intressant för mig. Och World of Warcraft gjorde det minst. Jag är ett av de World of Warcraft är de MMO som jag spelar minst. För att mm. jag kom in och tyckte det var så sjukt tråkigt. Och bara text och samma quest om och om igen. Och det lyckades aldrig få in mig. Mm. Och det är jättetråkigt. För eftersom jag har hört att det är så sjukt stort. Och när man väl har kommit upp en bit och man har pets och rider runt. Och det ser väldigt häftigt ut. Men det lyckas aldrig hålla mig kvar. Och mm. jag tycker de skulle haft något bättre sätt att berätta historien på Eftersom, ja, till och med Diablo har bättre historia, tycker jag, än World of Warcraft har. Mm. Mm. Ja, men det, det kan jag faktiskt hålla med om. Absolut. Mm. Det, det, det, det är en, en tydligare röd tråd i diablo spelen Absolut, ja. det håller jag också med om. Det har alltid varit. Men WoWs, eh, alltså, WoWs och häl är väl just det här att de kan ju inte riktigt ha en sjukt bra story heller, för att för att de bygger ju på hela tiden. Mm. Eh, och jag menar Diablo är ju en story som är färdig Och satt redan från början när spelet kom Typ Om ni förstår hur jag menar Och det mm. WoW har ju inte riktigt Alltså i alla fall det är den känslan jag har fått att Just för att WoW är så brett Så har det varit jävligt svårt för dem att från början Sätta att det här När du har gjort det här då är spelet färdigt Det här är storyns mm. end Liksom det, Den finns ju inte riktigt i det spelet För du kan ju spela halvvägs in och sen kan du helt plötsligt bara sitta och köra Battlegrounds, typ. Och då finns ju liksom ingen... Ja. Svårt att förklara vad jag menar egentligen, kände jag nu. Men... Ja. Men jag förstår, du har absolut en poäng. Att Diablo gör det ju absolut bättre. Mm. Men för någon som aldrig har spelat ett Warcraft, men ändå är intresserad, vad skulle ni liksom... Det är ju ändå ett väldigt stort spel att komma in i. Vad är det man ska tänka på då? Det är något speciellt Fanna du får gärna, gärna fortsätta Jag tycker du berättar så bra ja, men alltså, <laughs> Med en passion ja, men, jag, jag älskar ju det här spelet dock, för att det, dock så är det så att det är sjukt Länge sedan jag spelade det här Och det har ändrats stört mycket grejer sedan jag gjorde, spelade det här på riktigt Eller ordentligt om man säger mm. Men alltså, Det är just det där Var, varför, varför vill man Prova det det, det är väl det man måste tänka över för att faktiskt veta hur man ska ta, eller vad man ska tänka på. För att vill man köra står du precis som du, Nico, då kan, det, kan då kanske det är så att det inte är rätt spel att köra. Utan att faktiskt läsa på en jävla massa om världen, om allting som finns i världen och sådana saker med så att du har det med dig när du kör spelet. För det kan jag tänka mig ger ändå en del. Om du har liksom... Om du har läst massa om städerna som du kommer till och personer du får höra om och sådana saker, då ger ju det absolut mera till spelet. Men om det är som mig till exempel som bara tycker att det är kul att levla och tycker det är kul att springa runt och ja, men bara ha roligt i ett par timmar så då funkar ju spelet också, men då är det nog bara att köra på. Då, då mm. finns det nog inte jättemycket att tänka på egentligen. Mm. Hur är striderna och sånt Är det lätt att komma in i dem Eller förklaras ja, de, det på är, ett bra De, sätt? de, är, de är väldigt alltså, Simpla du, du, du har, alltså, Är du en warrior Ja då har du liksom, Dina typiska warrior-attacker Du, du liksom, lägger dem i en action bar Eller flera actionbar Som man nu vill det mm. eh, och Du har dem på hotkeys eh, Så att Allting är väldigt Straightforward liksom. Och en rekommendation så kan ju, kan ju vara att eh, spela gubben från början så att du, ja, vet, så du vet vart du lägger de här hotkeysen. Eller ja, du, du, du, dra, dra inte upp den till level 100 direkt och så bara tro att du, det Nej, precis, för, för det är någonting som jag vet även förut när jag spelade aktivt att... Om man spelar en karaktär, för det, det var ett par gånger där mot slutet som, jag, som det var så att jag spelar en karaktär, spelar upp den rätt högt. Man har fyllt hela skärmen med attacker och spells och grejer. Och så är man borta i två månader. Och så kommer man tillbaka och bara, what the fuck? Eh, mm. Den där, okej. Okay. Eh, vad gör den här? Och vilken knapp är den? Och det här har ja. varit jobbigt. Så att det, det är väl ett, en rekommendation. Kör en karaktär från level 1 till, ja, till den leveln du vill till. Så att du faktiskt mm. får lära dig vart, vart du lägger alla spelsen och, ja. Så du får in ett, ditt sätt att spela karaktären på. Precis. Mm. Eh, men, eh, nu har vi pratat lite, Walker, vi har vi <gått>, gått lite in på filmen, <gått> men ska du säga vad du tycker om filmen då, för att Ja. Du som har sett den. Eh, jag tycker att den är bra, och jag, gill, jag gillar storyn faktiskt. Eh, några hål finns det väl lite här och var, men... Eh, jag älskar allt det andra i filmen så pass mycket att jag kan jag kan blunda för de grejerna. Utan problem. Eh, snyggt gjort, eh, vissa scener och vissa sådana grejer. Satt man väl och tänkt att man hade väl kunnat lagt lite mera tid på vissa grejer. Vissa tillfällen. Men samtidigt andra scener helt klockrena. Skitsnyggt. Allting. Så att det... det man hade kunnat finslipat lite mera i just... Alltså... För att få allting och Bli klockrent. Men filmen i sig eller i stort... Jag gillar storyn. Jag tycker att det är bra. Alltså ja det, det, det är svårt att säga så mycket mer Utan att börja gå in på spoiler-territorium liksom. På något vis mm. Men som sagt Warcraft har ju alltid handlat om Alla olika figurer Och olika raser och sånt mm. Gör de dem bra eller ser det bra ut Passar, i, passar de ihop Lika bra i filmen som det gör i spelet Ja det tycker jag väl nu har inte jag spelar precis som du Danne, sa, den här storylinen i sig kommer ju från, vad sa vi? Orcs and Humans, va? Mm, Orcs and Humans. Ja, jag har ju alltså, jag har inte spelat det spelet på det viset jag, så att jag kan säga att åh oh, jävlar vad bra, det överensstämmer hit och dit och den där, ex, den där karaktären är den här i spelet till exempel, om ni förstår hur jag menar så. Det kan jag inte säga, men jag tycker att det är jävligt snyggt. Det är riktigt ett coola karaktärer i filmen. Mm. passar de ihop liksom som det handlar ju om människor mm. och orker. Mm. Liksom har de fått liksom storleken på orken bra jämfört med människor eller Ja, det tycker jag. Man... Och lite olika här, sagoväsen. Jo, det tycker jag, absolut. Och jag, jag mm. tycker jag, jag gillar ändå hur de har gjort eh, vad ska man säga då? Eh, eh. det märks att man eller jag tycker att det syns att man har försökt tänka på just det du pratar om, Nico. Just det här att orks är stora vidunderbara bara som... Och människan är liten. Och det, människan kan inte öv, alltså köra över orks, om man säger så då. Utom mm. människan måste vara smart, orker kör med brutal styrka bara. Och oh, ja. det märker. Så de alltid Ja, jo, Ja, men absolut, absolut. Men... De har fått det att synas, tycker jag i alla fall. Mm. För jag vet inte hur jag hade jätteproblem i trailern mm. med de kvinnliga orkerna. Äh, ser alla de likadana ut eller finns det några som kvinnliga orker som faktiskt ser noga äh... okej okay ut liksom jämfört med de andra orkerna? De, <laughs> de andra orkerna är jättestora. De andra kvinnliga orkerna ser ut som ah, här är en brud med grön färg på sig. Äh, alltså du ser Två kvinnliga orker i trailen va? Ja. ja. det finns två kvinnliga orker skulle jag säga. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, Jag kan inte komma ihåg fler i alla fall. Nej. Varå... Nej jag ska inte, Jag går inte in på det. Eh... Men, men, men kollar du liksom, om man går in på som, på World of Warcraft igen. Ja. Eh, så ka karaktärsbyggnaden mm. Mm. Eh, så är ju de kvinnliga orkerna bra mycket mindre än männen. Mm. Mycket mindre mm. Mm. Så att, ja mm. Jag vet ju inte hur de ser ut där Ser de också ut som människor med grön färg på sig det är ma ma ma Man också, kan eller? ställa in så att eh. det, man kan det, ja okay. nu, nu blir jag osäker De är ju lite mer manhaftiga liksom Kroppsmässigt Men ja. ans ja, ansiktsmässigt jag... så ser de fortfarande Väldigt mänskliga ut ja. jag blev... Nej, för Det är just det jag stödjer mig oerhört mycket I trailen, just de kvinnliga orkerna mm. Mm. Men som sagt, jag har inte spelat Liksom Ja, i Warcraft liksom Grundspel, då är det ju bara manliga orker Ja, ja Och sen, ja för om det inte är någon hero Men det kommer jag inte ihåg Men sen liksom, World Warcraft har jag inte spelat Men det var någonting som på en gång så fort Jag fick se första kvinnliga orken liksom bara Nej men hon passar inte in För fem öre tyckte jag personligen Men jag, jag blir jätteosäker nu På vem du syftar på För att Eh, en av det är dom... I alla fall huvudrollen, hon som Ja, precis. Eh, det... Med, det var ju trailern var hon med någon mä människa där. Ja, ja okej. Okay. Det är ju faktiskt. Eh, hon, om det är hon, du, jag, eller hon jag tänker på. Hon är ju bara en halv-ork dessutom. Okay. Så att hon ska ju, ju, hon ska se ut som en människa fast med grön färg och. Betar, typ. ja, I såna fall om det förklaras bra Då kan jag ju köpa det mer ja, det, reda, alltså det, liksom. förklar det, det förklaras ändå Jag ska inte säga om det är bra eller För man får inte jättemycket backstory på det Om Nej. vi säger så Men frågan är om det verkligen behövs Någon backstory på det Utan det bara är så att hon är det, mm. eh, och, det och då förstår jag vad du, vad du har emot det Men just hon, hon är den enda av sitt slag i stort sett Okay. Att, men den andra som man har och såg hon mer... Är ja, hon hel ork och ser mer ja, helork ork. Ja, absolut. Hon är ju mycket mera som Danne säger, en ork fast lite mindre. Um, men ändå ganska så bär här skulle jag säga. Ja, men i så fall kan jag ju köpa det mer och det förklaras bra. För det fick man ju inte reda på alls i trailern. Ja, nej. Utan då var det bara första blickfångat att nej, där har de gjort någonting som inte ser bra ut. ja Okej, okay, ja, nej då, absolut. Nej, nej det, det måste jag nog hålla med... Eller måste jag nog säga att det har de... Eh, hon, hon är en egen ras helt enkelt Hon är en halv halv ork mm. Halv människa Ja precis, för jag sitter nu och kollar på bilden På henne ja, Och ja precis Det är här, Hon är riktigt med grön grå färg ja. Och eh, huggtänder Sen så hon ut så som en vanlig människa Ja också. precis, precis. Bjud, liksom. Och sen har du sen har den en, De andra kvinnliga orkarna, så att säga De är mycket större, mm. mycket biffigare än vad hon är Absolut Men de är väl inte riktigt lika stora Som de manliga orkerna Nej precis, Nej, men det är i alla fall att man ser Skillnad mellan ja, människor och Det är ju det som jag ja. fattade i trailern. Det gör man, och jag tycker också Att de har gjort det ganska snyggt så när vi ändå är In och pratar om det att de har gjort det ganska snyggt Att, det, att all, alltså det är inte samma ork Överallt Om ni förstår vad jag menar Nej, ja, ja, det... att de, Man ser skillnad på Ja dem. precis, du ser skillnad på olika klaner Du ser skillnad på olika, alltså det finns olika stor alltså de är precis som vanliga människor. Det finns olika storlekar, olika former alltså de har lagt ner mycket tid på det viset. Det är inte samma ork och sen kopiera eller copy paste liksom. Utan det finns flera olika. Och det tycker jag, och det tycker jag de har gjort jävligt snyggt faktiskt. Mm. Mm. nu ser jag en bild på en kvinnlig ork mm. och jag måste säga att det är bra mycket bättre. Att här ser man att det verkligen att det är en ork. Ja. För det finns typ ingen man skriter över henne alls. Nej, precis. Nej, men då är, då, är det, då är det den här halvorken du har sett i trailern. Ja, precis. Ja. För hon stödde mig jättemycket på. Men då förstår jag att ja, hon är halvorken. Mm. Men då köper jag det på ett annat sätt. Ja, ja, precis. Men det, ja, det fick godkänt det, i alla fall. Absolut. Alltså, jag, tycker att den är, jag tycker att den är riktigt bra. Jag, jag skulle vilja se den igen bara för att... Alltså, för att jag nu har färskat på minnet och allting i, i världen, så att säga. Så att det skulle vara kul att se den igen. Mm. Och spela skådespelerit och allt var bra, eller? Ja, då, det tycker jag ändå. Det, Som sagt, det finns lite hål här och var som man skulle kunna eh, hacka lite på. Men... Eh... Det, det är alldeles för nära spoiler-territorium Så att jag, jag mm. lämnar det utanför Men jag, jag säger att jag tycker att det är lätt värd att se Absolut Skulle du vilja se fortsättning på den här filmen Eller räcker det som en film Eller vill du ha de här andra raserna eh, Night eller så allt vad de heter Jag skulle nog tycka det var coolt Om det kom några filmer till i alla fall Eller någon, mm. eller en åtminstone eh, Bara för att Mm. Jag menar va, va, alltså, se vad de kan göra med det. De har ju tillräckligt mycket lår i alla fall för att för att kunna spotta ur sig ett par stycken till. Men men jag hoppas verkligen att de håller hårt i det och inte bara spottar ut för att det ska ut. Utom mm, Tänk på det alltså analysera vad vad alla tyckte var bra och dåligt med den här filmen och sen gör om gör rätt. Inte för att den här var dålig. Utan försök bara få nästa och bli ännu bättre. För det kan, den kan bli bättre. Det kan den. Mm. Äh, men då så. Har ni någonting mer ni vill ta upp om Warcraft? Ja, jag har väl några lyssnare som har skrivit in. Och sagt vad de tycker också. Ja, om ni är färdiga så. Alltså. Ja, mm. jag har nog inte Tyck så mycket väl. annat att säga faktiskt. Äh, då så. Då hoppar vi in på dem då. Jag eh, har bland annat Herman Mattsson. Filmen var grym, inga tvivel, men det är nog svårt att komma som utomstående och se filmen. Det vill säga utan att lira, lirat antingen WC-spelen eller WoW. Jag är rätt kast på strategispel men jag har kämpat mig igenom WC3 endast för att jag älskar storyn. Har för mig att Warcraft ska komma i tre filmer men jag känner att det lätt hade kunnat göra den här första filmen till två. Då det känns som att vissa aspekter i storyn kändes framstressade eller förbisedda. Ja alltså Ja det kan ju bara du svara på Ja jag menar det <laughs> Jag kan nog hålla med där faktiskt Att man hade kunnat gjort den här första Till två filmer Absolut det hade man kunnat gjort Men jag är... Tanken är mest Bara så här. hade de gjort två då hade jag nog Suttit här och gnällt för att de hade gjort två av det Mm. alltså, det som blev framstressat ja, det blev framstressat jag menar, man kan inte platta ut det hur mycket som helst heller skulle jag säga men det hade absolut kunnat räcka till två, det hade man absolut kunnat gjort sen har vi Kristoffer Hårsta som säger, har också sett den tyckte, tyckte den var bra men den läst på, på alla moderna slut som är på alla filmer Sen om man ska gå in på detaljer så var det vissa saker som kunde varit lite bättre när det kommer till sminkning och utförande av vissa varelser. Men ändå en film som jag njöt av att se och rekommenderar den starkt till andra att se den oavsett om man är nörd eller ej. och Jag kan ju bara hålla med och men som, säger, som sagt ge en liten disclaimer och säga att det ger mer om man har varit i världen tidigare. Mm. Och sen har vi en liten rackare från Emil Jansson också. Jag tycker att World of Warcraft-spelen har gjort mest intryck förändring inom spelvärlden. Mm. Vad, vad tror ni om den? Jag, jag, jag tycker att han ska få svara på den frågan till, till nästa avsnitt. Uh, intryck ja, förändring nej, håller jag Ja, okej. Okay. Uh, det är liksom så många som spelat att ja, men det är klart att du har gjort ett intryck mm. i hela mm. världen. Alla vet liksom Warcraft och WoW är ja. även om man inte är liksom jättenörd. Mm, mm. Förändringar kan jag inte riktigt hålla med om. Det finns mer spel som har gjort större förändringar. Mm, mm. WoW har ändå bara tagit något som redan finns och gjort det mycket bättre om och om igen. Mm, mm. Så jag tycker inte det är någon jätteförändring och nyskapande där utan en intryck, absolut, det håller jag absolut med om att World of Warcraft är liksom störst genom. Ja, ja. ja, som sagt, det kan ju bara... Bara hålla med om vad du säger för att det, Uppenbart så har det gjort ett intryck På många <laughs> mm. Du har ju Albert Andersson där också Precis, älskar WC3, riktigt bra står I både ROC och TFT och, och bra gameplay Riktigt kul också med alla custom games Dota och benet Har inte kört WC1 och 2 Då det inte var något några bra Gameplay Vad syftar han på med benet? Någon som ni Eller är det jag som läser galet? Jag har aldrig spelat de här custom games ordentligt ah, okay. det finns ju hum, liksom hundratal så exakt vad benet är Det har jag ingen aning <laughs> om Något som du vet vad det är för någonting där. Nej. Nej Nej det var väl Tyvärr. det vi hade Från lyssnare om inte annat mm. Albert säger det också Det var väl kul om andra många att köra med Tycker, de, tycker som hårsta om Warcraft-filmen så det lät ju som att ni som har sett filmen är ganska överens om att det fanns mycket liksom, bra med det, men att det fanns mer man kunde gjort. Absolut, absolut. Ja, men det är intressant, det får ju ändå faktiskt vilja se filmen äh, även för mig som inte äh, har liksom ja, spelat spelen på så pass. Äh, så här var det lite som du sa tidigare, att äh, det fick dig att vilja gå och spela spelet igen. Mm. Det blir en väldigt jobbig känsla när jag inte tycker om spelen men <laughs> vi får se jag ska bli intressant att få se filmen i alla fall och se om jag får den känslan att vilja spela Walk och ge den en chans men det är ju just det där storyn. Jag är så pass stor story så att då ser jag heller att det kommer en ny film som jag kan få där igen Eftersom jag tycker att eh, Vovos och sådana spel jag story alldeles för dåligt. Ja, ja, precis. Men, ja, nej, men så, och jag måste säga, jag sitter faktiskt också och hoppas på att det kommer en film till. För det, mm. jag skulle tycka att det var riktigt, riktigt häftigt. Om de gick vidare, liksom. Mm. Coolt. Men eh, ska vi hoppa in i veckans fråga då? Ja. Mm. Och den lyder... Om du, få välja, om du skulle få välja en sak från nördkulturen, till exempel ringen från Lord of the Rings, Batmobilen eller Tardisen från Doctor Who, och den skulle funka som originalet, vad skulle du välja och varför? Har ni kommit på något bra nördigt? Alltså, alltså, alltså, Tardisen vore ju skitbra att ha. <laughs> Men nej, jag skulle faktiskt välja Ljussabel ifrån Stars. Mm. Wow. Var, var, var, varför ska jag välja den för att den är badass? Varför <laughs> att den är badass? För att det är en ljusabel. Ja, oh, yeah. ja. Och jag kan jag kan skära igenom vad som helst med den. Ja, varför inte? Varför inte? Och för att den är badass. <laughs> nä nämnde jag att nämnde jag att den är badass. <laughs> Oh, oh. Ja, det var min? Licko. Ja, jag skulle <skratt> uh, uh, uh. uh, uh, yeah. välja portalpistolen första. Mm, Eftersom med mm. andra spel måste man ha två stycken och man fick välja en sak so <skratt> så det blir första portalpistolen säkert. gå ut på Ballis dra upp en portal i vika, sätta en i väggen och såmäär och ska bara gå ner dit och stänga igen den där känns så. Min skulle bli mycket lättare. Kort distans. Jag skulle inte kunna göra så jättelångt om jag inte slår på en buss och väntar. Ja, nu borde den vara i Uppsala-aktion så länge vi är inne genom portal. Ja, det är väl något sånt i sådana fall. Jag tänkte också för djupsabel, men jag känner att ja, man klantar till det. det är liksom, oj, Man klantar till sig med en kniv, man skär sig lite i handen. sabel, och ja, handen är borta. Men du, du ska inte skära korv och grejer med, med en ljussabel. Du vet jag, skulle, jag skulle inte kunna låta bli bli. Bara... Ja, då, då, då, då lägger man ju typ en, så här, en farlig korv och så typ lägger du den på, på en typ stor stubbel och så vum med båda händerna. Eller så bli, man i. är full och bara kasta miljoner, kasta miljoner. Oj, där händer någonting ah, ah, jättevint. Nej, jag litar inte på mig själv. Nej, jag, jag, det, jag, det, jag ska, det. Det, det, det, det, det, det ska jag faktiskt... Det, men det, där skulle man kanske behöva en... Oh. Eh, typ, typ ett skåp med eh, kod <laughs> fast, fast, fast fast man måste blåsa i en nytterhet <laughs> alkoholåsbart <laughs> Al ja precis, ett alkoholåsbart också och sen är det en kod som är typ åtta siffror och man kommer aldrig kunna komma ihåg det man, tyck, du, du kan ju tänka dig hur coolt alltså, ja i och för sig, du la till kodlåset där också, jag tänkte annars här. du kan ju ja. tänka dig hur coolt det är på fyllan ändå så här bara, åh vet jag har en ljusaber bara, åh skitcoolt, bara det är bara be han det är bara det befyllde schaffis och då blåsa så kommer du åt den även i alla fall sen. Så att ja. men lägg till koden där då funkar det ju. Ja, det tror jag. <laughs> du då fan, har du något bra? Alltså jag måste ju ta upp ett, jag måste ta upp lyssna svaret eftersom att det är precis vad jag också tänkte. <laughs> eh, Kristoffer där. Han skulle ju välja Ironman Iron Man, Iron Man dräkten. Mm. Skitpraktiskt, behöver ingen bil Slipper strulet med parkeringar Och sparar massor med pengar i bränsle och försäkringar Plus att man kan ta sig fram Överallt och ha styrkan till allt man vill göra Plus att man har en egen Betjänt som kan fixa grejor Det, Den hänger jag inte Riktigt med på Hårstad där men för, att, för han får väl bara dräkten Han får väl inte Jarvis va? Eller? Men Jarvis är ju inbyggd i dräkten Ja, uh -huh. ah, det är en så. egen dator ah, utanför Ja, ah, det är lite svårt det där Det beror på hur långt ah. man drar det Men det är hur som skitbalt. Och jag håller absolut med mm. jag, jag vill också ha den stå här hemma och vänta Allra helst väskvarianten väsk -varianten. För då kan man ha den med sig överallt också Alltså jag skulle mm. ge er en grej Så jag skulle typ, ah, här har ni höger dojan ah, men, vad? Oh, nej men okej, du får, du får handtaget Men inte själva ja. <laughs> bara, Nej fas? men absolut, det är skitcoolt Armen sträckt Sen ja, skulle är... jag vilja ha Bat mobilen, Men det, den är bara krånglig Alltså det, det är bara dum Jag kan inte parkera den någonstans Det, det, det är helt meningslöst Den skulle inte få plats på vägen typ ens. Ja, men Det som är bra det är att Kör den, du behöver ju aldrig ha den Du kan ställa den mitt på gatan P-Lisa kommer ju aldrig fram till den Bara, ah, elstöt Va? Elstöt <skratt> <skratt> Jag tänkte inte så långt Jag var ju fan smart <skratt> i för sig Nej, jag väljer ändå dräkten faktiskt För förstå hur coolt Bara, kliva upp på morgonen Kliva i dräkten Och så bara På jobbet direkt Kliva ur bara Och så Hur coolt som helst Ja, det är ju Bra jag är glad att vi alla tog Men... olika saker i alla fall. Det är ju bra. Ja. Vi hade ju en eh, lyssnafråga också. Ja, ta tar den. Eh, Björn Karlsson skriver eh, Vilka skatter man har här hemma längst bak i förrådet? Och han hade gamla småspel från Turtles och Turtles 2. Tänk typ Game Watch-spel. Och hans fråga Vad har ni själva för reliken ni är stolta över att ha kvar? Så har det nog bra. Oj. Eh, jag kan ju säga mitt att jag har typ ingenting kvar från min barndom. Förutom samma mitt här. Gameboy. Jag mm. har Gameboy och Gameboy-spel. Allt annat jag har är nyköpt. Eh, det, det är ett liksom spel jag hade på den tiden, men det är liksom nyköpta mm. grejer så jag har aldrig sparat på det. Förutom just mitt Gameboy. För det har ja, jag inte. Ja, det är samma här. Jag har ett Game Boy. Vad, he vad heter... Första, eller det som var före Color, vad heter det? Oh, bara Gameboy. Ja, det är bara Gameboy det till och med kanske. Ja, det kom ah. Gameboy, så kom det en typ en slim variant och sen kom mm. det Gameboy Color. Ja, ah, hur som det och eh, Pokémon Blå. <laughs> okay. det, det har jag faktiskt kvar sen alltså ah, sen dess. Det är ingenting som jag har köpt nu, utan det, det är mm. sånt som jag hittat när jag har flyttat. Mm. Uh, det, det äldsta jag har kvar är nog mitt PS2. Okay. Mm. Som jag köpte typ samma vecka som det släppes, släpptes. Åh, mm. oh, just cool. det. det. Nu när du säger det. Jag har faktiskt också en PS... Vänta nu. Det är en etta till och med. Tror Den jag. gråa. Ja, Slim sli, Eller mm. Mini Mini Mini. Mm, mm, mm. En sån har jag ligger här och skräpar någonstans också. Nu när du säger det. Mm. Jag minns in, dock inte om jag har något... Jo, jag tror jag har Harry Potter eller något sånt där har jag till det tror jag stört länge sedan jag hade det här framme. Men det, det är någonting som jag har Ligger här hemma och skräpar någonstans. Inte mycket större än vad en gammal snabb heter det. CD-spelare var förr i tiden. Eller förr i mm. tiden. Som man gick runt och lyssnade med. Äh, nästa vecka då. Då är det Törtel som gäller. Oh yeah. muten i det Ska prata filmen Auto Shadow som släpptes på fredag. Prata serierna, serietidningar, karaktärer Och allt det goa Så allt ni vet och kan om Turtles och vill fråga oss Skicka in det mm, mm, Facebook mm. är lättast att byta nördeles Vi har ingen veckas fråga just nu i alla fall Men som vanligt kommer det upp på Facebook Det är alltid lättast att hänga med där Precis Är ni redo för lite lek då? Mm. Ja, men det tror jag det står ju 33 till Danne och 24 till Färnan. Skojar du eller? Nej. Vad det. Det var var säker. Har de postat lapp på skärmen eller? Det är jävel. Nu så. Ja, ah. ha nära. Trailers är redo. Ja vi? Det här är ett spel. Och frågan är vilken är trailen? Eller snar? Nej. Oh partying last night. Dude, he got on the bar and started pissing all over these freaking bikers. Oh, yeah. These cats started a fight. And we get back here and he goes all night. <laughs> This place is completely trashed. <laughs> oh, jag är for it now. A, never pretty. But a, squirrel with a hangover är hangover Stop, stop, Jag stop, stop, stop, stop, stop, stop. Mm, har ett förslag här. Jag ska skriva det till dig. Du kan säga, för har du fel så åker du ut. Och... Ja, just det. Kongressbädd för dig. Ja, men det är helt rätt. Ah, yes. Snyggt, snyggt. A snykt. squirrel with a bad hangover. Det var så här. stopp! <laughs> <laughs> ja, mm. äh, väldigt speciell. Den här äh, trailen kom ut redan på N64 tiden Oj. Mm -hmm. Så den är väldigt gammal. Mycket bra där. Tre på väg som gör att han går upp till 36. Mm. Mm. Så Fanan... Mm. Fan, du har tolv poäng att ta in nu mm. Allt jag säger Jag säger inte på än så mm. Mm. Men som sagt Nästa vecka Då kör vi ju Turtles ja, Facebook.com Abitonhörnes, abitonhörnes eller Abitonhörnes.blog.se Det är bästa sättet att nå oss på Och Danne vad kan man hitta dig någonstans? Eh, Instagram och Twitter på ett dunderskägg med AE i stället för A. Yes fanan. Eh, Vår Facebook-sida och eh, förhoppningsvis kanske vad heter jag där då Funkis på Twitch va Mm, mm. Nice oh, sen, kan hittar... ni, sen kan ni hitta mig på en stor röd traktor i i, i, i Uppsala också <laughs> Åh oh, det måste ju nästan vara någon tävling Hitta Danne Where's Danne Ser ni en skäggig snubbe På traktor i Uppsala Skri, Spring fram och säg Danne Säger han nej jag kalla dig ja, men Då är det någon annan Ja precis Nej hittar ni som Nico och lite överallt Och troligtvis mer på Twitch nu När man har lite tid över Och ja det var dagens avsnitt så, Absolut. hörs Vi nästa vecka igen. Mm. Har du gött? Har du det? Hej då! Hej, ingen och